עשרים אלף. ויאמר חורם, מלך צור, בכתב, וישלח אל שלומו, באהבת אדוני את עמו, נתנך עליהם מלך. ויאמר חורם, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר עשה את השמים ואת הארץ, אשר נתן לדוד המלך בן חכם, יודע שכל ובינה, אשר יבנה בית לאדוני, ובית למלכותו. ועתה,